Сила селена різноплемінного народу перейшла через мене, і я перейшов через них, як волосина через куделю. Обійшов я різні краї з уважним оком і націленим на все мудре вухом. І склав сокровенну низанку дивопродуктів, які раджу всім для спожитку. Це квасоля чорниці, капуста, вівсяна крупа, помаранча, жовтий гарбуз, соя, риба, найліпше лосось, шпинат, чай, помідори, індичка, горіхи, кисле молоко. Добре, якщо матимете їх на столі хоча б чотири рази на тиждень. Радо ділюся і рецептом молодильного чаю. Який списав у горах Абхазії. Змішайте і подрібніть склянку ромашки, півсклянки безсмертника, півсклянки звіробою, півсклянки березових бруньок. Столову ложку суміші насипайте в пів літра окропу і запарюйте. Половину випийте перед сном, другу половину за півгодини до сніданку. Це дуже потужний напій пийте його протягом місяця з кількарічною перервою. Всі хочуть жити довго, але при цьому ніхто не хоче старіти. Хоча ми тільки та й робимо, що старіємо, але не хочемо всьому вчитися. А між тим життя – великий перехід з нічого в щось. Життя – це довге прощання. Де б я не був, любив заходити собі з дідами. Ріки часу перетікали через них і залишали в головах золотий пісок. Ті крихти я дрібками збирав, вони могли придатися як мені, так і людям. Мушу зізнатися, що породою я не надто вдався. Народився семимісячним і різ кволеньким, у роботі не був семижильним, але людина, глина і великий гончар може ліпити з тебе дива, твоїми ж руками. Головне – відкрити для себе природу і прийняти її в собі. Тоді тіло твоє буде обмінюватися енергією з тілом природи, а розум черпати від її розум. І ти зрозумієш, що головне не сила, а розподіл сили. Головне не розум, а мудрість прийняття. Головне не брати, а давати. Головне не потреба достатку, а потреба світла. Бо як на небі сяють сонце, місяці, звізди, так на землі повинно сяяти їх відображення, людина. Твоя радість, твій сміх – це твоє послання сонцю. А воно, повір, – Сходить і заходить для тебе Якщо навчишся приймати Віддавати і не судити Тоді докладатимеш мало зусиль А діставатимеш багато Якщо навчишся все робити з радістю і любов'ю То доможеся всього бажаного Якщо навчишся ні до чого і ні до кого Не прив'язуватися То матимеш увесь світ і всіх людей. Приймай удячно все, що дає новий день. Це дріжджі зростання, чари життя, причастя мудрости. Так я сприймаю світ і його послання. Так і вам заказую чинити. Від різних людей і в різний час почерпнув я немало користі і для здорового тривку тіла. Чимало набув і сам. Це згромадив докупи в своїх заповітах, як жити довго в здоров'ї, щастя і радості на помічність і корисний пожиток людям. Попасом можу вирізнити з того огрому, Три найважніші речі для провадження многих і благих літ життя. Перша – це вода. Жива, чиста, природна вода. Наповняйте, освіжайте, змивайте кожну клітинку тіла водою. Вода наповнить молодістю і вимиє мертвотне. Друга – повітря. Наповняйте, освіжайте, очищайте легені чистим воздухом. Більше бувайте просто неба, чи хоча б гуляйте перед сном. Спіть при відчиненому вікні. Дихайте простором. Дихайте вільно, глибоко, ситно. Найліпше це виходить при плаванні. Третє – їжа. Застановіть собі... Не сідати за стіл, якщо там немає свіжого овоча чи фрукта. А якщо буде тільки все, то й не біда. І на трьох наріжних каменях постає моє земне життя. Це триєдина потрібність. Потрібність для інших, потрібність для Господа і потрібність собі. Але як добутися цього? Спирайтесь на дух, рух і слух. Дух повсякчас очищайте і наповнюйте силою, спокою свою душу. Рух повсякчас зміцнюйте тіло рухом фізичними зусиллями до першого поту. Слух повсякчас вслухайтеся в довколишній світ і в світ нутряний З колхіди закинули мене в Карелію Там інститут досліджував перебіг росту ділових порід дерева Відтак були випробовування в Краснодарі Від перших бруньок до перших зазимків жив я в садах Перекотився й пустельними теренами Середньої Азії, і от раптово блимнуло на карті інститутських проєктів Мукачево. Душа обмерла, тремтячими губами, попросився я туди приїхати на отчу землю посланником Москви не те саме, що вернутися карним волоцюгою. Під Мукачевом на Червоній горі де ще первісні люди клали свої городища, Сталін по війні наказав закласти пробну плантацію чаю. Чай родив, та оскільки переробки листя на місці не було, закарпатці з часом втратили до нього інтерес. Тим більше, що центр вимагав від них ріки вина. І ось зараз ми на чолі з академіком Чхеїдзе, приїхали сюди вдихнути нове життя в стару ідею. Завершувався падолист, заглушені ожиною і обплутані хмелем, лаково блищали зелені вінички з лідайно-білими чарочками квіту. Дітище великого грузина конало в колючому терні, як свого часу й упосліджена його людність. Чай – рослина делікатна. кущ не пересадиш, бо закорінюється він дуже глибоко. Ми живцювали, плекали сіянці. Чайні насінини дуже люблять миші, тому ми пантрували, коли коробочка дозріє, аби дістати кожну насінину. Ділянки просторилися, ми відвоювали для них нові пустирища. Чай, як і виноград, Міг би уславити Закарпаття, якби небездумне захоплення тогочасної влади кукурудзою. Вона повсюдно витісняла не тільки інші культури, а й здоровий глузд. Але ми чесно порали свій дослідний уділ. На сусідній горі Чернечій тихою сапою велися інші пошуки. На своїх прогулянках я не раз зустрічав Кремезного монаха Василія, що колінкував на терасах, перебираючи камінці, декотрі замальовував до грубого нотиса, а потім складав на полицях своєї келії. А ночами писав, писав, писав. Все шептали монашки, що радилися зі мною на рахунок болистий.